Так я понад усе зір бережу. Бережу його для мирного життя, для Ленінграда. Так, знаєш, хочеться ще хоч раз би все те побачити. І шпиль Петропавловки, і балтійських морячків на набережній з дівчатками. І, звичайно, ермітаж. Після трьох років розлуки все це Женю якось самовочі проситься. Розумієш? І в очі, і в серце. Хтось вигукнув, що на проспект знову вирвався німецький танк. Шовкун наготував Фауст патрон для пострілу. І коли він навчився користуватись ним, мимохідь подумав Черниш, бігцем повертаючись на вогневу. В другій половині дня напруга бою дещо спала, і Черниш, блукаючи з важкими домами по готелю, Зустрів у більярдному залі Фернца. Художник, заклавши руки за спину, стояв у кутку, зосереджено щось, розглядаючи перед собою на підлозі. Підійшовши ближче, лейтенант побачив у поламаній рамі розплатене полотно картини. Сліди багатьох чобіт залишились на ній. Моя, промовив Фернц, Кивнувши на картину. Вася Багіров за допомогу в нічній операції подарував художникові широкий ремінь. Тепер він, затягнувшись ним поверх Макінтоша, справді трохи скидався на партизана. Високо підсунутий капелюх відкривав випукле смагляве чоло. Так, моя. Картина зображала гору Гелерт на правому березі Дунаю де нині стоїть цитадель. Гору на картині показано ще не забудованою, такою, якою вона була в давні часи. Мов скеля на безлюдному материку. На самому шпилі вершник, суворий степовик в шоломі, в кольчузі. Стомлений кінь схилив голову, шукаючи паші. Паші нема, бо... Не ростиме трава, де ступить копитом мій кінь. Вершник, відкинувши забрало, оглядається в далекий обрій. Хто це? Арпад. Один з перших угорських витязів, що привів наших пращурів з приуралля аж сюди, на береги Дунаю. Куди він дивиться? На Пешт. Вірніше на те зелене поле, де через багато років виростуть квартали Пешта. Хочете реставрувати? Навіщо? Кому зараз це потрібно, лейтенант? Зараз я бачу нові теми. Нові кольори. Ви знаєте мої альбоми? Я їх поповнюю. В залі з'явився один із санітарів, козернув Чернишеві. Я відправляв в варді лейтенанта Сіверцева. Він передав вам записку. Жіночою незнайомою рукою було написано. Женю, друже мій, пишу. Не пишу, а диктую. Санроті. Те, чого найбільше боявся, сталося. Сталось безповоротно назавжди. В єдину мить відійшло в бік все, про що мріялось. Нема зору, нема художнього інституту, Лежу і думаю про Павку Корчагіна. А як важко. нечувано важко, Жень. Перед відправкою хотів ще раз зустрітися з тобою. Не вдалося. Знаю, що ти не міг. Бажаю тобі найближчим часом побачити Дунай. Той Дунай, про який ми стільки передумали. Чистий, голубий від неба. Як льони цвітуть. Може він буде таким у ясний день перемоги. Бажаю тобі дожити. Жди, Писатим на полк Саша Сіверцев. За кілька день, уже в новому кварталі, Черниш мав змогу подивитися нові Ференцові альбоми. Бункер, в якому знайшов собі пристановище художник, містився в тому ж подвір'ї, що й вогнева мінометників. Посеред двору височів замерзлий фонтан, біля якого напередодні, під час нальоту, було забито двоє коней з боєпостачання. Від коней вже залишилися самі ребра та копита зі стертими ясними підковами. Решту обібрали у горці. У хвилини затища вони вискакували сюди з усіх бункерів, як на полювання. Наближаючись до підвалу, Чернишна здогнав двох дівчат. Одна з них несла шмат мерзлої конини, обережно тримаючи її самими пальчиками. Угоркий, пропустивши Черниша, про що й жваво заговорили поміж себе. Потім та, що несла конину, наздогнала його і злегка шарпнула за лікоть. — Пане офіцер! Черниш обернувся. — Що тобі? — Пане офіцер! Дівчата щось швидко говорили, перебиваючи одна одну і весь час запобігливо посміхаючись. Черниш зрозумів тільки одне слово: Кенєр, хліб. Дівчина, що тримала конину, повторила йому це слово кілька разів. Потім, щоб краще пояснити лейтенантові свою пропозицію, вона сміливо, неніяковіючи, розстебнула шубку показуючи свій тонкий перетягнутий поясочком стан. Сеп. За шматок Кеннера вона пропонувала йому віддатися. Черниш почервонів, лайнувся невідомо на кого і, насунувши кашкет на очі, швидко побіг униз. Дівчина здивовано дивилася йому вслід. Чернишеві було соромно і тяжко. Майнула чомусь думка про Шуру. Хіба вона змогла б так? Хоч би вмирала. В бункері він одразу побачив Ференца. Художник працював, сидячи в самій сорочці навпроти вузького загратованого вікна. Підтяжки, мов бурлацькі лямки, оперізували йому плечі. Соняшне проміння тугими струманями наливалося в бункер. Коли на подвір'ї вибухав снаряд, То в бункері спалахував короткий невразний виблиск, Як денна блискавиця. Виблиски ці зараз не страшні, Не багристі, як вночі, А біленькі, перемішані з сонцем. Раз у раз вони моргають, Тріпаються окіл Ференса, Мешканці тиснуться попід стіни, Тільки художник, як Чаклун, не кидається від них нікуди. На оклик лейтенанта Ференц відклав роботу і шанобливо встав, вітаючись. Зайшли дівчата з кониною і, уникаючи погляду черниша, винвато шаснули в далекий куток. Ференц дістав альбом. Це були зарисовки угорських шляхів. Трупи в кюветах, придорожні указки, Ескізи сірих степових ферм, Забутих Богом і людьми. Олівцем, тушчу, акварелью. А ось Фернц перекинув аркуш. Юнак з бакенбардами Стоїть навколішки біля гармати. Зосереджено, напружено дивиться вперед. Саша Сіверцев. Ви його бачили тоді? А вже ж, який офіцер? Мені говорили його солдати. Я все знаю. Черниш подивився на Ференца. Що ти знаєш про нього, хотілося сказати. Дуже мало ти знаєш, Ференц. Хіба відомо тобі, що цей офіцер, ведучи огонь в Будапешті, думав про відбудову Ленінграда, що обстрілюючи одну з поліклінік, переповнену хворими, він навмисне не пустив жодного снаряда по вікнах. Про це він признався тільки своєму другові. Скільки він думав про цей Будапешт, і ненавидів, і любив, нещадно бив і вбити не хотів. Дівчата, обрізаючи конину, крадькома позирали на лейтенанта. Він стояв над розкритим альбомом, глибоко задумавшись. Густі широкі брови хмуро зійшлися на Переніссі. Безхлібні дівчата розчаровано шепотілися поміж себе. Вони шепотілися про те, що цей чорний, схожий на мадяра офіцер, мабуть, закоханий. Інакше чому ж він погребував ними? Вони молоді, вони гарні фігури. Чи, може, він боїться поганих хвороб? але міг би поспитати мешканців бункера, упевнитись. Ні, він, видно, ідеаліст і безнадійно закоханий. З таким смутком дивиться в альбом. Що означає цей підпис Ференц? Рятівник приклав художник свій підпис під зображенням Сіверцева. Увечері, коли до вогневої під'їхала кухня, Черниш покликав куховара. Ришу, тебе залишається суп? Буває. Якщо залишиться, роздай тут мешканцям. Припухають. Та я знаю, що у них цей рік має 15 місяців. Як 15? А так. Окрім наших 12, додалося ще три німецькі. Терпень, холодень і голодень. Після роздачі в кухні дещо лишилося, і Ференц оголосив бункерові, що бійшли з посудом на подвір'я, руський Гриша даватиме суп. Гриша в халаті поверх стояв з черпаком в руці над казаном. Його носате хитряцьке обличчя на цей раз було серйозне, наче він робив якусь важливу державну справу. Угорці вишикувались у чергу. І Гриша відміряв кожному попів Черпака, стараючись нікого не обділити. Він сердиторемствовав, що нажив собі цих нахлібників і мусить заради них стовбичити тут, поки фріц пошле йому гарячої засмажки. І все таки Гриша чесно примірявся оком, щоб роздавати однаково, щоб вистачило всім. Угорці дивилися на нього майже з побожністю. Надовго-надовго запам'ятається голодним мешканцям будапеських кварталів цей руський Гриша з черпаком у руці і автоматом за плечем. Володар кухню нарікав і бубонів, проте коли жінка, який саме не ливав їжу, показала на пальцях, що вона має ще й двох кічі маленьких, то Гриша замість відмахнутись, пропустити це повзвуха, Одразу ж почав перевіряти. «Правду вона каже?» Угорці закивали головами. «Правду, правду!» Гриша відміряв і на кічі. Черниш збоку спостерігав роздачу. Серед інших в черзі стояв відкотивши комір солідний мужчина в драповому пальто з товстим портфелем під пахвою. Жінки, вказуючи на цього суб'єкта, Шепіли до гріші. Спекулянт. Ференц на вухо пояснив лейтенантові, що суб'єкт з портфелем справді спекулянт. Уже раз одержавши, він підходить вдруге. Черниш теж бачив цього типа вдень. Він терся серед бійців питав золота. Маю, сказав йому тоді Хаєцький. Ось де маю. Повний диск. Золотом набитий. «Але не продаю. Задарма віддаю. Кому винен, розплачуюсь. Хочеш?» Спекулянт тоді не захотів. Тепер він стояв біля кухні і, задерши свою чорну цапину борідку, простягав банку до черпака. Перед тим Гриша ніби не чув, що йому сичали жінки. Він не боявся дати маху. Хоча обличчя спекулянта й не запам'ятав, Зате запам'ятав його концерну банку з-під американської тушонки. Коли вона потягнулася до казана, Гриша, не кажучи й слова, з розмаху трахнув черпаком по банці, вибив її у спекулянта з рук. Той злякано відсахнувся. Ось тобі для початку, — пригрозив Гриша навздогін, — я навчу тебе чесно вести зі мною комерцію. Гейч – дипломат. Відбігши в бік, спекулянт озирався на Гришу з боєгузливою злістю. Мене якийсь час, і він виступатиме на передвиборних мітингах десь у Веспримі чи Сегеді і вимагатиме заміни жорстоких радянських окупаційних військ американськими. Черниш, розвеселившись цією сценою, рушив до вогневої.